Найдивніше те, що він знав, урветься або лусне. Наче яка жилка тонка вабила його у власний спокій. Так що він спершу і не побачив тих французів. Їх було повен автобус, забачивши молодят, вони рушили і почали радіти більше за нього, ба і за наречен. «Вівля, маряш. Співали тамтешні дівчата, махаючи крізь шипки. Так, що він отямився і побачив себе отут на площі, де всі радіють, навіть іноземці. Не повірив і пильно додивлявся до чужих лиць, шукаючи, однак, неправди. Але такої не було. Збентежений молодий їх збадьорив сто крат. «Вівля Марії!» – сміялися вони. Що він ненароком наступив на фату нареченої, півкроку її, і та стяглася з голови, поцупивши і пришпилену перуку, вона явила істину. На голові нареченої тулилася невеличка скручена дулька. Жінка з такою зачіскою, Особливо невдатна, маючи розкішне білосніжне убрання, автобус і почет вибухнули реготом. Але не це зірвало її. Наречений стояв на фаті, отетеріло, давлячи зіницями ницями розпатлану перуку, наче вишукав там, на асфальті, ще й голову. «Іване!» Наказала молода. Він мусив нахилитися І подати їй фату. Однак Іван зробив По ній ще два кроки І торкнув Ту волосінь Носаком червіка. Навкіл Вибухнув Реготом. А наречена букетом троянд, Яким вона розмахнулася, Ляснувши двічі Свого бранця Облице. Очі лишилися цілими випадково, бо вона не вдарила втретє. Він ухопив цупкими долонями стеблини, поцяцьковані гострющими шипами. Вмить сміх ущух, так що Іван зумів лапнути себе обіруч за лице, і не побачити бодай пальців, так рясно кров зросила їх. Він ошелешено озирнувся і довкіл сахнувся нареченого. От так, еге, зірвалося в нього, а руки вже полізли кишенями видобути свідоцтво про одруження, порвати його на клаптики і жбурнути під ноги молодій. Та зробила крок до нього але переступити шматочки ті не змогла автобус утік. іван повернувся до зупинки 12-го тролейбусу і побачив його там умить кинувся і тут пасажири злякано здивовано поступилися місцем вона не помітила коли перейшла українського кордону певно це відбулося вночі за каблуки її стерлися до половини, і йти стало легше. Її дивувало, як усі зирять на неї, наче впізнають. Тоді вона утирала щасну сльозу. Звісно, знають, я ж удома. І йшла, не маючи, бодай, компасу, але й разу не схибала на манівці. Ненароком він зиркнув за вікно тролейбусу і крізь патьоки крові побачив увесь весільний кортеж мчить на весільних автоселідом, махаючи, лякаючи водія. Ескортуючи, подолали весь маршрут до кінця, і там він утік. Водій. А Івана виняли, зодеколонили, привезли до Захсу і за блат та гроші виписали Нового посвідчення Гон воно що Промимрив він Бо благав лише Про швидкого кінця Жоден Наречений Не осягнув слова гірко Лише один спізнав Що це таке Це був Іван Розколотими губами Він тулився До нареченої а відчував смак власної крові, густішої за ароматизовану помаду, до смаку якої, несподівано додалося те, що було таким гірким сльози.